Slavoslovia a 80-a pentru darul zidirii bisericii sufletului. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și te rugăm. dăruiește prin Duhul Bunei Credințe, piatra de diamanta credinței, ca temelie pentru biserica sufletului nostru, ca să-i încăpea zidurile prin faptele noastre bune a înălțat. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, iubim și te rugăm. Dăruiește-ne prin Duhul Înțelegerii, curăția conștiinței, cugetului și sufletului, ca semn că lumina Harului Duhului Sfânt în Biserica Sufletului nostru a intrat. Aleluia Slavă Ție, Tată Celeste, iubim și te rugăm, dăruiește-ne prin Duhul Tăriei Sfânta Cruce a Domnului Isus Hristos pe cupola gândului nostru, ca semn că zidirea Bisericii Sufletului nostru s-a încheiat. Aleluia, slavă, ție, Tatăl Celeste, bine și te dăruiește-ne prin Duhul Cunoștinței, candelabru, Soarelui, Duhului Sfânt, ca sem că războiul cu trupul, cu lumea și cu demonele l-am câștigat. Aleluia, slavă, ție, Tatăl Celeste, bine și rugăm, ne prin Duhul Înțelepciunii, acoperișul de aur lămurit în foc al Bisericii Sufletului nostru, ca semn că în legea iubirii ne-ai îmbrăcat. Aleluia, slavă, ție, Tatăl Celeste, bine și te rugăm, ne prin Duhul Cunoștinței, trezvia, care aruncă via, ca să încă în Biserica Sufletului nostru, în fața icoanei Talii, ne-am rugat. Aleluia, Slavă, Ție, Tată Celestei, vin și rugăm, ne prin Duhul Înțelegerii, ușa cea înțelegătoare a inimii Domnului Iisus Hristos, ca să încă în Biserica Sufletului nostru, împreună cu Fiul Tău cel iubit, a intrat. Aleluia, Slavă, Ție, Tată Celestei, rugăm, ne prin Duhul Sfatului, Rugul rugăciunii Duhului Sfânt care în biserica sufletului nostru cu nespusă duioșie pentru noi s-a rugat. Aleluia slavă, Ție, Tată Celes, te iubim și te rugăm, de ne pe masa altarului din biserica sufletului nostru pâinea vieții veșnice a cuvântului care pentru noi s-a sacrificat. Aleluia slavă, Ție, Tată Celes, te iubim și te rugăm, -ne prin Duhul temerii de Dumnezeu, căldura iubirii în Sfântul Potir, la liturgia care simțește lumea și pe oameni, odată cu ea harul care încălzește și simțește Biserica Sufletul nostru, l-ai turnat.